11 de Xaneiro de 2021 Eso que acabades de escoitar Un eh, dos autobuses que suben pola Zapateira Polo campus da Zapateira da Universidade da Coruña Que subín Unha destas de veces que teño que subir a Escola de Arquitectura por traballo Pero resulta que está pechada Están todas as facultades abertas, menos a Escola de Arquitectura, porque o día nove era a patroa da Escola, nosa senhora de Belén, e trasladaron o festivo ao Luns. Que lle vou facer? O que máis me amola é que a segunda vez consecutiva que subo é a topo da Escola Pechada, senón que por unha cousa e por outra. Tendo en conta as poucas veces que subo, pois... Bueno, non sei se foi se é a segunda consecutiva, Pero a segunda en moi pouco tempo Así que vou aproveitar Mentre baixo ata casa camiñando Digo baixo porque estou un punto bastante alto Nun punto da Zapateira Por eso decía antes que era o campus de Riba. E a miña casa non é que estea ao nivel do mar Pero casi Está moi preto do mar de feito E aproveitando para gravar estes quilómetros de balde que o estou a gravar moi poucas horas antes de que se publique. Hai as gafas empañándose, porque leo a mascarilla, tanta leia, e menos mal que este episodio vai ser moi cortinho. Porque mira que non quería, pero vou falar de novo da Covid-19 e de como vexeu a situación. Aquí en Galicia, sobre todo aquí na Coruña, hai un repunte de nove diz que esta é a terceira ola eu xa perdi unha conta estas olas para min non hai olas para min é un continuo simplemente hai veces en que morren menos persoas semanas que morren menos persoas hai menos contagios pero na miña cabeza estamos en estado de pandemia e así hai que seguir polas Con conversas que teño coa miña familia Podería ser que eu fose mm, bastante exagerado, que estou tomando as cousas un pouco pola tremenda, eh, que havería que tomar as cousas pola máis calma, que toda, todo o cuidado que teño eu, mm, que resumo, máis ou menos, dicindo que en casa eh, estás ben, estás a salvo, é santuario, casa é santuario, e no momento en que cruzas a porta de casa estás en territorio com ancha. E, por tanto, hai que extremar as precaucións, hai que ser consciente en todo momento, non nos podemos esquecer do que temos en riba, pero, bueno, non quero falar do que eu penso. Simplemente quería comentar oxe que, outro día, escoitando un episodio de Hacía Falta, exactamente o episodio 159, que se chama Los Guerreros Desenmascarados. Deixarei unha ligazón nas notas do episodio e así estará moitísimo máis doado de atopar por todos e todas vós. Moitas gracias, Juan, editando. Eh, supuso un alivio para mí, porque foi atopar unha persoa que estaba a explicar as cousas ou que teña unha visión do tema prácticamente idéntica a que teño eu. Non podo decir que suscriba escriba palabra por palabra todo o que el di, porque... De feito, hai alguna cousa que eu non me atrevería. Certos comentarios que hace sobre cousas que lle estranan, de cousas que lle poderían pasar os políticos, eu non diría nada ao respecto porque... porque podería entenderse de xeito ou podería transmitir unha mensaxe que non é a que eu querería dar. Así que non é, eso, non é que este de acordo ao 100% co que di... Pero sí, digamos, con moitísimas, con moitísimas das cousas que di. Cando se estrana de como se comporta a xente nas cafeterías. Bueno, moitísimas cousas, prácticamente todo que di. Os escribo palabra por palabra, o tendo pensado. E repito, é un alivio a toparme con xente que realmente, coa que realmente coincides. Así que, ata aquí este episodio de Habitando xa, de feito, está sendo máis longo do que eu quería. O único que pretendo é que poñades ese episodio de hacía falta exactamente a partir es do minuto... Pois pues non hai un minuto preciso en el que empieza a hablar del tema porque se trata un discurso en el que vai hilando ideas sucesivamente hasta llegar hasta onde quere llegar, pero por poner un momento, digamos, el minuto dieci y medio. Gracias, Juan, editando de novo a partir de ese minuto... E cando empezan a falar deste tema aínda que xa postos Escoita de todo, hacía falta Que é un deses podcast Que, que me divirten bastante eh, Ao que estou suscrito eh, Deses podcast Que escoito casi que No momento en que sai Vena, Un aperto meus E ata a próxima Chao, chao